Blank, Blank, Blank. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Inte rasist men podd, det sjätte avsnittet i ordningen. Inte rasist men podd är podden där vi granskar, analyserar och framförallt diskuterar Sverigedemokraterna, deras företrädare och deras politik. Mitt namn är Magnus SR R. Bengtsson och tillsammans med mig i studion har jag som vanligt Kristoffer Gummesson Och det är då jag. Hej Kristoffer. sitter här mitt emot. Ja men Magnus. Mm. Och det är lite speciellt idag. Vi har ingen utomstående gäst för vi tänkte att vi skulle vara lite hard talk idag som man skulle kunna kalla det. Så därför så har vi bjudit in en gammal bekant som går under namnet. Vadå Kristoffer? Henrik Johansson, grundare av Inte Välkommen Henrik. Tack, tack. Jag kan väl öppna med att berätta att idag slog vi... 3 miljoner sidvisningar på Interracism på en månad. Jag önskar att vi hade haft sånt här pålagt burkklapp. Det kan vi fixa i efterredigeringen här. Jag tror inte att vi ska fixa det i efterredigeringen. Okej, okay, då struntar vi det. Mm. Jag tänkte så här både Henrik och Kristoffer, det har ju varit, jag vet inte, det var ju något sensationellt, vill ju i alla fall eh, de större medierna framringade som det här eh, talmansvalet som var igår i Sveriges riksdag. Mm. Man valde fyra stycken talmän, en första talman och sen tre stycken visetalmän. Ja, det är svårt äm... att inte ha, att ha en podcast om Sverigedemokraterna och inte ta upp det den här veckan känns det som. Nej, precis. Och som som sagt, det blev ju en liten, jag vet inte om jag ska kalla det cirkus, men det hände ju någonting där när man skulle välja Björn Söder som andre vice talman. Ja, det kan man väl påstå kanske. Mm. Ska, vi, ska vi börja med att reda ut begreppen här? Det är ju alltid så, för att jag, jag såg att det skreks ganska mycket i chatten på Aftonbladets, Aftonbladets chatt som låg i anslutning till artikeln som handlade om alltså den här filmen där de visade talmannen, den gamla talmannen Västerberg, ja, när han läste upp de här uh, rösterna. Ja. Och det skrevs ganska mycket där om att det här var så odemokratiskt och det var så löjligt och att uh, hur kan det folk sitta och rösta emot sådär? Det, ja, är, det så... är väldigt intressant att det skulle vara odemokratiskt att rösta emot någonting. Ja. Vilka man för <laughs> inte ens gjorde, Det var ju, man röstade ju faktiskt blankt. Precis, och vi ska bara tillägga det i vanliga fall så brukar det ju vara så att man brukar ha öppen omröstning mm. där man bara ropar ut ja- Ja, kan vi välja, ja. Men i det här fallet så gör man ju en sluten omröstning då och då blir det ju samma princip att alla de andra partierna sitter ju givetvis inte och röstar för en sverigedemokratisk talman. Nej. De skulle inte heller rösta för, Sosarna skulle ju inte rösta för en moderat talman eller en moderat skulle inte rösta för en socialdemokratisk talman. Jag måste bara ställa frågan, är någon här så blev det minsta förvånade över att någon ur STs armé näthatar gäng skrek att det var odemokratiskt? Nej, förvånad mig, eller jag blev faktiskt lite förvånad. Därför att var, jag, Magnus ringde mig igår och berättade att nu skriker de på kommentatorsfälten och jag tänkte, men de har ju inte frångått praxis. Alltså det, det, det blir Björn Söder som blir andra vice talman. Jag förstår inte ja. vad det är de är så upprörda över. Alltså jag hade däremot känt, om det hade varit så att man gör den här slutna voteringen som alltså var begärd av Vänsterpartiet och det kommer fram att företrädare som jag har rustat på, som jag har rustat in i riksdagen, stödjer Björn Söder som talman. Då däremot hade jag blivit väldigt upprörd, för jag vill inte att en person som i riksdagen ska representera mig stödjer Björn Söder som talman. Mm. Det är ju en, en liksom principiellt väldigt och symboliskt väldigt viktig fråga. Däremot så var det ju, var det ju helt i sin ordning enligt praxis att Björn Söder blev talman för att man inte ställde upp med någon motkandidat. Nej, precis. Så då gick man ju inte heller praxis. Att frångå praxis hade ju faktiskt varit att ställa fram en motkandidat. Ja, det enda skillnaden var ju att man fick göra den här slutna voteringen då ett par vändor innan man kunde konstatera att Björn Söder blev talman. Så, så alla st och att jag fick sitta och lyssna på blank. Blank. Alltså. Blank. Björnsörder. Blank. Blank. Det där i två var det två, tre timmar jag var på betokig. Alltså, det är underhållande. Jag förstår, inte slog av. Nej, jag förstår inte det heller. Det gick ju Simpsons repriser på tv samtidigt. Ja. Men jag, alltså jag måste ju säga det, att eh, det, Björn Söder håller ju på, alltså nu när vi inte vet eh, Carl Bills framtid, alltså han som jag och Kristoffer oftast brukar kalla för teflonmannen eh, eller, eller supermålvakten om man nu vill, han som kan bolla alla frågor. Björn Söder försöker ju åberopa den rollen nu känns det som. För när han blev utfrågad av Aftonbladet om sin, sin historia och sina åsikter så var han ju väldigt duktig på att påstå att det inte hade skett eller att det var inte fallet som Aftonbladet påstod. Du menar att han gör anspråk på att bli en teflonman då? Ja. Inte utrikesminister som också är en roll som Karl Bildt har? Nej, förhoppningsvis inte utrikesminister. Mm. Jag hade velat se den när Sverigedemokraterna lägger fram honom som förslag som utrikesminister. Ja. Det är lite för sent nu också kanske att göra det. Ja, det är väl statsministerns roll så vitt jag förstår. Mm. Eh, jo, men... Fast det är väl också ondemokratiskt om inte han får bli utrikesminister. Ja, det är sant. <laughs> det är faktiskt 13 procent som har röstat på Sverigedemokraterna. Ja. De måste man lyssna på det. Ja, precis. Jag tänkte att vi ska gå in på det här, för det är ju numera så att vi har en andrevist talman som är homofoban alltså homofoban är rasist och han är även dödsstraffsförespråkare. Mm. Och jag tänkte att vi skulle gå in på det, för vi har ju, har ju haft det på hemsidan de senaste dagarna. Du var väldigt aktiv där, Henrik, och bara slussade ut all den här informationen om Björn Söder. Jag eh, tittade på när Björn Söder var med i Godmorgon Sverige, där också Rosanna Dina Marka var med. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på lite utdrag ifrån... Du har ju själv haft bilder det uppe på dig själv med, med bygger äh, sin politiska hålla om en SS-sodat. Nu tar vi en, med en har... i taget. Mm. Ja, du, du har ju själv stått, inte bara de bilderna som har cirkulerat utanför, men även när du varit till kammaren har stått och debatterat med till exempel riksdagsledamoten Adnan Debrani från Socialdemokraterna och sagt till honom att han är liksom inte en del av folket. Nej, det sa han är, jag inte. Då får nej, du titta på han, citaten. Ja, Ja, det här är alltså Björn Söder när han förklarar att han inte har sagt de saker som, han, eh, som Rosanna Diamarka påstår att han har sagt. Mm. Och jag tänkte att jag, jag plockade helt enkelt fram inslaget eller ljudklippet från, från plenissalen. Adnan Ibrani. Tack, herr Holman. Väldigt snabbt vill jag bara säga det att ja, jag har ju invandrat till det här landet en gång i tiden men det kan jag ju lova att även Björn Söder och hans kamrater har gjort. Alla i det här landet har invandrat, vissa väldigt länge sedan och andra kommer varje dag. Jag talar med, jag tycker det är lite fräckt att vara Att komma hit som invandrare, som man stolt säger mig, och förringa Sverige och svenskheten och svenska folket. Vi är alla invandrare i Sverige. Då är ju alla invandrare överallt i hela världen. Mm. Men jag tycker det är lite fräckt att stå här i Sveriges riksdagskammare, Sveriges högsta beslutande organ, och få mitt folk, svenska folket. Det tycker jag är lite fräckt. Tack. Då är jag inte svensk. Tack. Då fick jag det svaret i alla fall. Det är inte ovanligt att Björn säger att du sitter och ljuger på det här sättet i tv. Nej, han gjorde exakt samma sak med mig i SVT debatt när jag deltog där. Han är väldigt duktig på det sättet och det där om vi ska börja med Rosannas liksom, hennes deltagande det är att hon blir som många andra debattörer blir väldigt ställd av att Björn Söder bara sätter så blånekar. Mm. Och det är jag förstår verkligen det, men där är det viktigt att hålla tungan rätt i mun. Hon har säkert läst de här citaten. Hon, det bästa hon kan ha gjort det var faktiskt att ta med dem in i studion. För att det, så här gör de varje gång. Om ni ska säga, dra ut citat, ta med dem in i studion. Börjar de neka, då läser ni upp dem rakt i ansiktet. Kan man, dem, alltså, för man får inte bli ställd så där. Hon ser tveksam ut. Men nu vet ju vi att Björn Sörda, han sitter i blådjugor i den här intervjun. Och noterar även... Alltså han, vill svara. han svarade inte svara, han för en sekund på SS. att han står och kramar om en gammal SS-officer. Det mm. vill han inte ta upp för det där trodde han liksom bara glömt och, och <hör> låg i det förgångna. Det där har ju han aldrig för, liksom sagt någonting om. Det har de bara försökt gömma undan att den här SS-officeren faktiskt var och liksom visade vägen för sd så det där, det vågar inte ens bemöta. Utan han säger ju bara att hon är onyanserad. Hon var inte duggonyanserad. Jag vill hävda att hon citerade väldigt korrekt. De exemplen hon tog upp var exakt korrekta. Och det är bara en en taktik för att ljuga folk i ansiktet. Ja, alltså uppenbart är det så att eh, Björn Söder försöker då förneka bland annat då, den här SS-kontakten som han haft eller det möten med den SS-soldaten. Men en värre i det sammanhanget det är att Björn Söder de facto också förnekar att det finns ledamöter med, med nazistiska kopplingar. Jag tänkte vi ska ta det lite snabbt här också. Mm. Och ni kommer nu ha ledamöter som också har kopplingar till nazism. Uh, och det här tycker alltså, jag är då? anmärkningsvärt. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att, att Sveriges riksdag ska representeras av en person som dig från Sverigedemokraterna som kommer ur den rasistiska rörelsen. Får jag bara fråga du får, får svara på Björnshöders fråga om nazismen. Där. vilka Sverigedemokrater har kopplingar till Ja det finns ju Aftonbladet gjorde en artikel för inte så jättelänge sedan där vilka? man också listade bland annat en av ledamöterna som har eh, drivit en nazistisk skivbutik. Vilka en då? Annan som har vilka gjort... då? Jag, det, det känner jag inte till ja. överhuvudtaget för det är rena då tycker jag att du Så ska, tycker du då berätta, att du ska vilka vilka läsa det på Björnskjöder. Det är ganska intressant det här med att Björn Söder säger att det inte finns eh, nazistiska kopplingar till partiet. Utöver då vad vi alla vet av deras historia så är det ju även att det en hel del eh, nuvarande riksdagsledamöter och ledamöter för partiet som faktiskt har kopplingar till eh, nazistiska organisationer eller nazistiska sidor eller har gjort nazistiska uttalanden. Och jag tänkte mm. nämna några av dem här. Den första är ju Björn Söder själv som eh, står och poserar mm. på en bild med en SS-soldat. Det, tycker jag är det kanske är tydligt att det är främsta första exemplet vi ska ta upp. Sen har vi också runar Filipper. Ni vet den här riksdagskandidaten som är dömd för... Runa Filper. Mm. Filper. Okay. Runar mm. Filper. Filper, okej. Runar Filper faktiskt riksdagsledamot till och med. Riksdagsledamot och en mm. av de här nya som är dömd för ett stort antal brott. Han har bland annat då prenumererat på, på tidningen Info 14. Som är en mm. klassisk nynazist tidning. Och han har även då varit liksom, i kontaktlistor till kända nyn nynazistiska nätverk. Sen har vi också Roger Hedlund. Är det nu igen honom Henrik? Ja, dömd för att ha sprayat, alltså pepparsprayat någon i ansiktet ihop med ett gäng nazister. Mm, precis. Han, ja, han är alltså dömd för misshandel och det här tillsammans mm. då, han är dömd tillsammans med den lokala ledaren för Nationalsocialistisk Front, nuvarande Svenskarnas parti, också ett ny nazistiskt parti. Sen har vi även Jan Bengtsson. Han är eh, företrädaren, han är ordförande någonstans i Sverige för Sverigedemokraterna som har blivit liksom förlåten att få komma tillbaka till partiet. Den här snubben var eh, gift med den här kvinnan som var i hör på bokbålen som stod med i nazimundering och höll tal. Eh, och han var också även med i nationalsocialistisk front och förekom på det här bokbålet också iklädd eh, naziuniform. Jag gissar att hans svar på det här är väl att han har någon typ av sjuk sjukhumor för det är ju deras standardfrasen de använder nu för det. Eh, och jag tänkte också säga så här, man kan gå in på, på inte rasismen hemsidan och så har vi en eh, lång lista där på nazikopplingar till eh, Sverigedemokrater. Mm, jag tror att, men jag tror att det är lite grann som du sa Henrik, att det, blir ju, det är en intressant debattteknik att bara sitta och blåljuga om sånt här som anses allmänt veteligt. Man brukar tala om det i rättsliga sammanhang. Något som är allmänt veteligt behöver man inte belägga för domstolen. Och det är väl lite samma för Rosanna Dina Mark. Att hon tänker att, till exempel som när han tar upp det här också med järnrörsgänget. Mm. Då börjar Björn Söder orera om vad det är egentligen järnrörsgänget och så vidare. Björn Söder vill ju prata semantik här, känns vill som. Det är hårkliveri. Det han vill ja. få fram här är att de inte har svingat med ett järnrör. Ja, exakt. Ja, det är det han vill bryta ner det till. Han vill även säkert bryta ner det till att egentligen inte var järnrör utan att det var aluminiumrör. Men jag har faktiskt sagt från en byggarbete det är fel. Det där är järnrör men det är en annan legering som gör dem lättare för <laughs> om vi verkligen ska vara i. Men ja, det, det. poängen där det är att de beväpnas ju och sig att de känner sig hotade trots att de är, jag har varit på plats, det är väldigt väldigt långt ifrån där den här personen som de påstår sig vara hotade av är mm. och det blir bara tuntigt, de mm. står liksom så pass långt ifrån, har de kommit upp dit då är det bara att gå därifrån men det de gör är att plocka upp järnrör och vänder dem, mm. ja. det är fan inte Ja, och det mest liksom klandervärda kanske med hela den där filmen och den kvällen är ju inte heller, tycker jag i alla fall, att de plockar upp järnrör. Utan det är ju de här otroligt kränkande orden som man använder sig gentemot dem som man diskuterar med. Alltså hora och babbe och sånt där. Jag kan tycka att det är lite olyckligt. Ja, ja, vi ska ju inte glömma att lägga till det här som även Björn... Eller, jo, precis. Även Björn Söder gör i plenisalen när han attackerar den här socialdemokraten. Det gör ju även Erik Almqvist när han säger till Soran Ismail att det här är inte ditt land. Det är ju det, exakt det Björn Kjöder också gör i plenissalen, som man också förnekar. Ja, precis. Och det är väl egentligen... Det, det, ah, eller, det, det är lyckligt det om hugget och stucket mellan att kalla folk hora och säga att det här är inte är ditt land. Jag vet inte, det är lika och det här klippet och, åsikter. Och det här klippet där han, han pratar om sitt folk, det svenska folket och sånt där i plenissalen, det är ju också allmänt känt. Det är väldigt spritt. Och jag kan tänka mig, jag tror Sanna Dina Marka tänker att jag behöver inte skriva ut ett exakt citat på vad han sa här, därför att han mm. kan ju inte sitta och förneka det i dräktsen men det gör han faktiskt. Men det är ju det, man lägger ja. ju märke till också att han får den. Jag måste säga en sak där, angående eh, SVT och alla andra medier. när det blir sådana uppenbara, ja, alltså riktiga jävla, blå, alltså bara sitter och blå ljuger, ja. då tycker jag det är viktigt att de faktiskt själva tar ansvar och visar upp att det här är inte sant. Vi har alltså en en, en person som sitter här på, liksom, det här är ju kanske inte eller, bästa morgonsändningstid om vi säger så. Och bara ljuger han är fuck, han är vice talman. Jag tycker media har den rollen att om någon sitter och så uppenbart ljuger Då kan man faktiskt klippa ihop ett litet reportage. Mm. Precis som vi gjorde direkt efteråt. Och faktiskt visa, det här är lögn. Ja, alltså... Han sitter alltså så om man pratar om den där offerkoftan som Sverigedemokraterna har, skulle du ta vilken annan politisk företrädare som hade gjort exakt samma sak i en tv-studio? Det hade ju för fan blivit mediadrev om en politiker hade suttit och ljugit på det sättet. Eller liksom ja, vi förnivit. kommer jag ihåg till exempel när Sofia Arkelsten försökte skriva om Moderaternas historia och sa att de hade varit för allmän rösträtt och sånt där. Det var det ju ett jäkla liv. Inte riktigt samma saker. Men, men återigen, jag, jag vidhåller det som jag sa förra gången att S public service och SVT har ju liksom fått någon panik, berörelseskräck med Sverigedemokraterna. Till exempel då när man inte gör det som vi pratar om just nu eller till exempel när man säger att ja, det finns inga Sverigedemokrater här för att försvara sig. Mm. Det. Som man gjorde i Agenda när Helle Klein var gäst och hävdade att Sverigedemokrater var rasist. Ja, och så säger programledaren då att ja, Sverigedemokraterna skulle nog inte hålla med om det och de är inte här för att försvara sig. Just det. Alltså, så att, vem är det som har, är det, är det svenska medier som, som är, driver drev eller är det svenska medier som har beröringsskräck? Och, och, vet, du, du, vet du vad, jag skulle vilja hävda det också jag, Om inte jag missminner mig helt fel Så har man flera gånger eh, Sverigedemokraterna och deras företrädare Fått stått i SVT och så vidare Och, och kalla researchgruppen vänsterextremister Och Expressen, Dittan och datan, Och inte fasiken har man sagt då Ja, men Expressen i researchgruppen De är inte här att få försvara sig mot det här Nej, jag Utan jag man har ju det också fått stått och sagt Jag har, jag har tänkt på att det finns inget tydligare tecken på att julen närmar sig än att Sverigedemokraterna samlade internetarmé fullständigt tappar fotfästet i sin kränkthet. Och då känner vi igen diskussionerna om Disney, det är Lucia, Pepper, Cass, Gubbar, det är att systembolaget kallar och de säger då julen för en vinterfest och så vidare. Den här gången verkar ju julen ha kommit tidigt. <laughs> F före köpcentren och affärerna Ja, precis Det kommer ju bli rava, ska jag bli lite uttalande här också Ja, men det är ju så att Vi kommer upp. bli kö på att få ut Pippis <går> Oklittra-version Ja, visst Ja, men det är ju så att julpintet kommer ju tidigare och tidigare För varje år, det klagar Alltså, det hör mig folk klaga på hela tiden Så det gäller väl samma sak för den här kränkta internet De Då måste jag också komma tidigare och tidigare För att, för att hänga med i. <laughs> ja. det, som hänt, det som har hänt här är alltså att SVT har klippts i en gammal version utav, eller en film om Pippi Långstrump så att hon inte kallar sin pappa för negerkung och heller inte gör de här liksom rasistiska stereotyperna av asiater. Hon drar ut liksom ögonen som hon får sneögon och sjunger ching, chung, chung, chung", och sådär. Mm. Det är det som har hänt. Och Jag kan själv tycka att det finns en intressant principdiskussion att hämta här. Alltså om man inte bör låta gamla verk bevaras som tidsdokument så långt detta är möjligt. Jag tänkte, när, när du säger det, jag tänkte på det, jag läste på Aftonbladet. De, de har ju gjort någon så här klick sensationer de här. De, de gillar ju det här med sensationsklickjournalistik sensations som man säger. De hade även gjort en undersökning på sin hemsida där 25 000 då hade... Mm. Och då var det så att 82 procent står det, 82 av de här 25 000 Aftonbladet-läsarna är emot när de får svara på frågan är det rätt att plocka bort rasistiska inslag från Pippi? Och det är, det är liksom helt sanslöst att 82 procent tycker att det är fel att plocka bort rasistiska inslag. Jag tänker mig att en vettig fråga är ju, som du var inne på här, att 82 procent skulle vara emot att klippa i, i klassiska verk. Mm. Det, det är ju en vettig fråga som man ändå svarar ja, visst, det, det kan vi ha en diskussion om. Ja. Men här är det alltså 82% som tycker att nej, nej, vi ska inte klippa bort rasistiska inlägg. Jo men precis, och jag kan tycka att det, även när man pratar om de här ras, just rasistiska stereotyperna så kan jag tycka att det kan finnas en poäng i att man ska bevara tidsdokument som någon slags odyssé mm. över hur man faktiskt såg på rasistiska stereotyper och sådär förr i tiden. Mm. Det kan finnas en poäng i det. Men eller Det kan vi, åtminstone det... finnas underlag för en intressant diskussion här. men det finns eh, ju Problemet, här. Är, problemet ja. är att hela den här diskussionen drunknar ju i en liksom svallvåg av galla som den här liksom, flashback armén spyr ut sig på sociala medier. Ja, vi, vi ska väl lägga eh, det, till det är att alltså, vi tycker ju, det, det är skillnad på klassiska verk och klassiska verk som riktar sig till barn idag som om de vore liksom tidsobundna. Ja, men det, det, man kommer ju heller inte med några argument på, jag tänker på sociala medier då som överhuvudtaget berör den här diskussionen utan man vill bara hävda liksom sin rätt att få höra andra säga eller bekräfta deras egna rasistiska föreställningar det blir lite så istället. Mm. Eh, istället för att ta den här principdiskussionen diskussionen som skulle vara ganska intressant tycker jag. Den får gärna vara i den akademiska världen in på litteraturvetarnas konferens kanske. kanske... Mm. Ja, istället för på sociala medier. Den ja. eh, ja. vi... mest intressanta diskussionen jag hade igår det var med en kille som hävdade att att, äh, att äh, Sverigedemokraterna ska få 20% procent i nästa val på grund av att man har klippt bort en ord ur Pippi. Mm. Då kan jag råka ha föreslagit att han borde ha en god man i fortsättningen <håll> utifrån man skulle rösta på SD på grund av att Pippi ja, hade fått att det är en att ha blivit bort ur Pippi. Han var väldigt kränkt av det här men då förklarade det också. För vad exakt menar du att Sverigedemokraterna ska göra? Ska man införa något långt? som tvingar människor att säga en ord är tre gånger per dag. Eller liksom bara, vad är liksom din jävla idé med det här? Ja men exakt, det är ju det som, är som... Jag har hört flera säga det här. Jag har suttit halva dag nu och läst på Aftonbladets kommentatorsfält och jag kan bara rekommendera våra lyssnare att gör inte det. Du liksom du riskerar en hjärtattack. Men, men det är många som lyfter upp det här argumentet att ja, nu ska jag rösta på SD och nu kommer SD att få ännu mer röster och så. Men det här är ju inget politiskt beslut, tror folk, att det är socialdemokrater som har suttit och bestämt att vi ska klippa i Pippi Långstrump. Det är ju SVT som har beslutat att det här är en bra idé. Jag, jag, säga, jag kan tänka ja. mig den här debatten, ballar ur lite. Jag, så, så, jag, jag bara ser ju framför mig att folk kommer att kalla oss typ klassfrater. Men ursäkta, vissa saker är bara så jävla dumt. Jag skjuter drivor för klass här. Alltså, kommer du att påstå att du ska, jag, ska by, jag ska rösta på SD på grund av det här? Då är det någonting som inte riktigt... Alltså då vet det fan om man inte skulle ta bort rösträtten för dig. Då ja. har inte du förstått vad som beslutas i politik och inte... Alltså jag blir, jag blir uppriktigt rädd när någon säger så. För då, då bara, jag, jag, jag tänker mig att liksom... Du har ju som, som Jimmy också påstår att det var liksom 50 000 pensionärer som svälter i Sverige. Men ja. det är ingenting mot det här. Mm. Nu jävlar! Nu har de klippt i Pippi Långström. Skit i pensionärerna. Nu slår vi på stora trumman. Jag vill, vad är alla de här människorna liksom när andra saker förändras? Eller, saker, alltså, det finns så mycket viktigare saker. Det, det, det är så Man kan inte sätta ord på det. Jag älskar ju de här Sverigedemokraterna som vi skrev om idag. Eh, som en skulle flytta utomlands en annan eh, menar att Astrid Lindgren vände sin, sin grav. Och eh, den tredje, eh, hon menar att det här var början på nationens fall Och vi fick ett väldigt, väldigt bra svar. Om vår demokratiska nation hänger på tråden av att man tar bort en ordet utav Ja då kan det lika gärna gå åt helvete i vilket fall som helst. Men jag, trodde, jag trodde att nationens förfall inleddes redan förra året när man tar bort den här svarta dockan ur Disney på julafton. Ur Kalankas julafton. Men det, alltså det, det, det här Debatten är så konstig. Men grejen jag inte lägga... är att det har gått ett helt år snart och vi står ju fortfarande här. Men alltså, att Människor inte liksom att man är så jävla noga. Det, det är ju inte de här människorna som berörs varför bryr de sig, alltså varför hävdar de sig rätt att få använda det där ordet det är ju mm. samma med, med det här chokladverket eller eh, det här bakverket liksom alltså vad är grejen, kan det inte bara men om, om, om vissa, om det skulle finnas en person som, ja. som eh, tycker att det är jobbigt att man använder det ordet eller tycker att det är kränkande, ja, men fan sluta med det, vad är problemet ja. hur gör ni i vanliga diskussioner liksom om någon säger något, alltså går ni bananast också Faktum är att jag efter att ha suttit en halv dag på Aftonbladet kommentatorsfält och förfärats över alla dessa kommentarer så funderar jag det faktiskt lite grann senare över själva principdiskussionen. Då. Och om man ska komma in på den också för att få lite mer tyngd så att säga så tänkte jag låna ett argument ifrån Sanna Reiman som man, hon använde sig av på Svenska Dagbladets ledarsida. Och det är nämligen då att man måste skilja på tidsdokument och bruksverk. Och Pippi är ju än idag i högsta grad ett bruksverk. Man behöver inte i alla lägen klippa i sådana heller i och för sig. Men den betydande faktorn som du sa förut Magnus är ju att Pippi är en produkt som riktar sig mot barn. Och då skulle man, om jag ska hjälpa SD-svansen på traven här, kunna argumentera för att ja. Men det är ändå viktigt att även för barn visa prov på liksom hur vår historia ser ut och hur man tänkte förr. Och då är det viktigt att föräldrarna sitter där och berättar för barnen att det här är fel det är inte så man ska göra men det blir, jag tycker ju också att det blir fel eftersom att Pippi är någon slags hjälte i barnens ögon och om tanken är inte, inte att hon ska vara ett dåligt exempel som illustrerar för barnen hur man inte bör uppföra sig mm. ja, Det blir ju väldigt ambivalent för barnen om hjälten då använder sig av de här orden Ja precis, om och, och om Pippi Långstrump då för en ny generation barn ska spegla någon slags dåligt exempel på hur man uppför sig då är det ju verkligen ett hot mot vårt kulturarv skulle man kunna säga. Men vi, måste också, vi måste också tillägga det här för att det är ju väldigt mycket... Jag, jag vill bara säga en sak mm. till om det där. För jag tycker dessutom angående det argumentet att det är ganska ensidigt det här med att föräldrarna ska förklara för barnen att så här uppför man sig inte. Det, för det riktar sig då till etniskt svenska barn och etniskt svenska föräldrar som man brukar säga och det folk glömmer bort då är ju hur fruktansvärt utpekande det är för en liten pojke eller flicka av ja, till exempel asiatiskt ursprung när man ser barnens hjälte förlöjliga en person utav dennes härkomst på det viset som hon gör där och det, det, det, det, som är, är, det, det är samma människor som, som ja, om, om vi tar SD-svansen eller liksom sd politik de som pratar så, så högt om att mobbing måste försvinna ur skolan och sådär. det är ju exakt samma grej Mm. det här har de, det är liksom de som är mobbarna i det här fallet ja. de och det måste, ju, det måste ju alltid vara viktigare att slå vakt om det här barnets integritet än att slå vakt om de här vuxna människornas jävla rätt som de tycker att få höra folk uttrycka rasistiska stereotyper och åsikter och ja, men det, alltså det, de hävdar ju någon jävla rätt till att alltså det är de upprörda också, det är för att de anser att det här är någon tradition från när de var små. De tycker att sina barn ska få uppleva samma sak. Jag håller med. Pippi Långstrump är någon slags svensk Och jag tycker att det är jättebra att Pippi Långstrump får vara en, liksom, en symbol för svenska barn som de kan se upp till. Och att en ny generation barn också ska få ta del av Pippi Långstrump. Men vi står då inför två alternativ här. För att jag måste säga, hellre... 10 000 kränkta nätroll än ett sårat barn. Så då står vi inför två alternativ. Och det ena är ju att vi baserar Pippi Långström som ett tidsdokument och inte helt enkelt visar det på SVT. Eller så klipper vi bort de här helt obetydliga delarna. Ja, det är helt rimligt. Men framförallt så ska vi komma ihåg att redan 1970 så säger Astrid Lindgren själv att hon skulle ha gjort om det här. Ja, om det då hade varit 1970. Det är för fan 44 år sedan. Ja. De här nätrollerna har inte rört sig bortom 1970. Då Astrid Lindgren själv sa det här. Och det jag kan störa med absolut mest på den här debatten faktiskt. Det, det tycker jag är så äckligt. Det är när man sitter och säger hon skulle vända sig i sin grav. Mm. Sluta ta i ord för Det är väl inte... Hur fan vet ni det? Ni har väl ingen aning. Det är ni... Som vänder er, er på soffan och, och, och, och kräks över det här. Men det är, det är det... ganska uppenbart att Astrid Lindgren inte gjorde det. Vi intervjuade ju en ST-politiker idag som sa samma sak. Att ah, Ja, det här var Astrid Lindgrens ord. Så måste det vara. Jag bara, fast redan 1970 sa hon att, att hon skulle ha gjort om det här. Då blev hon helt tyst. Ja, ah, jaha. Jag frågar ju då, tycker du att, då jag frågar ändå, tycker du att liksom, står du kvar av din ståndpunkt? Ja, det är ju ibland. Ja, Astrid är... Lindgren ska tydligen återupplevas för någon döda för att själv sitta nu idag och godkänna det. Men, det vi, vi ska ju komma ihåg också att det är ju faktiskt Astrid Lindgrens egen <laughs> egna ättlingar eller de som förvaltar hennes arv mm, som har gått ja. med på det här godkänt det, och de vet väl bättre än de flesta SD-kandidater ute i landet vad Astrid Lindgren vill eller inte vill. SD-politiker politiker är de idag, det är det som är det värsta, det är politiker vi pratar om. Men det, det är ju liksom inte det enda det här, det, alltså, det är så mycket dumheter som får, får fram, det andra är ju det här jag läste en massa kommentarer som var så här. Ja, men ska vi förbjuda svarta katt att gå över vägen och ska vi förbjuda att säga svart asfalt och... det är de här klassiska slippery slope argumenten som ofta är analogier som är fullständigt uppåt väggarna och det, det är det andra i det här sammanhanget det är så här, när man skriker ja jaha aha, men är Astrid, Astrid Lindgren eh, rasist då? Då måste du ju säga att hon är rasist ja, men nej, alltså ur, ur för... den historiska kontexten så är hon inte det men det verkar ju inte de här människorna förstå att vi liksom rör oss fram i tiden nej men det förstod ju Astrid Lindgren Ja, exakt. Redan 1970 då. Ja. Det är det som är den stora skillnaden ja, 44 år sedan. Jag vill bara poängtera till det 44 år sedan förstod hon det. Ja. Då förstod hon det. Ja, det som du säger är också fullständigt ohederligt att man försöker göra Astrid Lindgren till någon slags förespråkare för eh, den här, liksom, ras, de här rasistiska tendenserna som finns i samhället. Det ja. om något är ju gravplunderi det kan, kan inte jag få betona. Att jag, jag, för att jag vet att det här kommer att komma upp på flashback. Jag menar inte allvar när jag säger att eh, jag ska ta folk rösträtt. Så alla eftertroller ute, <laughs> ni kan vara lugna. Ja, vi får se om vi klipper med det där eller om vi tar bort det. Eller? Personligen så tror jag att den som har dömts för ett brott behåller sitt människovärde. Och den som har begått en fruktansvärd handling och straffats för det ska få en chans att komma tillbaka in i samhället. Mm. Men på grund av att jag tycker så så tycker jag även att en sådan som Runar som är Sverigedemokraternas nyvalde riksdagsledamot från Dalarna som har blivit dömd för brott inte mindre än 13 gånger också ska få chansen att integreras med oss laglydiga medborgare. Mm. Det Sverige verkar hans parti har en något annorlunda syn. Och det var lite det jag hade tänkt att vi kunde prata om idag. Ja, just det. Eller eh, och i det är lite, konst eller lite paradoxalt också. Därför att i valrörelsen så har vi ju sett Sverigedemokraterna bassunera ut valaffischer där man förespråkar hårdare tag mot eh, brottsligheten. Och om man kollar till de motioner som Sverigedemokraterna har lagt under de senaste fyra åren så verkar det här med hårdare tag mot brottsligheten vara synonymt med strängare straff. Ja, som, som Sverigedemokraterna säger själva det är ju en av deras viktigaste profilfrågor det är ju den de försöker liksom dölja invandringen så att det, om, som ett enfrågeparti så har de ju pratat mycket om brottslighet och pensionärers rättigheter. Mm, det är ganska vanligt också i största allmänhet för högerpopulistiska partier att man förespråkar strängare straff. Detta trots att all juridisk doktrin tyder på att strängare straff och mindre brottslighet inte har någon slags korrelation. Ofta är det snarare tvärtom faktiskt när man kollar till forskning. Men Vad det var... betyder juridisk doktrin Ja, alltså... alla som inte vet? Ja, jag tänker framförallt på rättsvetare då så när man undersöker rent vetenskapligt hur de här förhållandena fungerar. Doktrin är ju liksom ja, ställor kan man säga. Men du skulle väl säga att en doktrin är någon övergripande eh, konsensus? Mm. Det Om jag, jag säger så här och beskriver att eh, eh, juridisk doktrin säger, in, säger inte att eh, hårdare straff betyder mindre brottslighet. Mm. Har jag rätt då? Mm. Ja, precis. Men eh, syftet med Sverigedemokraternas politik verkar ju heller inte vara att bekämpa brottsligheten utan snarare att bekämpa brottslingar. Och det framgår inte minst av deras ideologiska utgångspunkt som framgår av en av deras portioner på det rättspolitiska området där det står att utgångspunkten är att brottslingar förtjänar att straffas för att straffet har ett egenvärde i sig. Och då innebär det alltså att det spelar ingen roll vilken effekt ett straff har i brottspreventiv mening utan det viktiga är att pöben får se blod Bildligt talat förstås. Mm. Snyggt eh, mm. formulerat. <laughs> och på den här punkten är ju Sverigedemokraterna åtminstone konsekventa i förhållandet mellan deras ideologiska utgångspunkt och deras faktiskt lämnade motioner. Jag har faktiskt skrivit ut ett axplock av deras motioner på det rättspolitiska området. Mm. Varsågod. Vi kan börja med att man vill att barn ska kunna straffas som vuxna för brott som är av grov och hänsynslös. Karaktär. Och då måste man också lägga till att man vill avskaffa den villkorliga frigivningen och att livstid ska vara, som man säger själv, verklig livstid. Och i praktiken innebär alltså det att man ska kunna spära in barn för resten av deras liv. Gäller det här brott mot upphovsrätten, eller till exempel när man skulle klippa om klassiska filmer, Nej, eller kanske enligt någon annan motion då som jag inte har hittat, utan det är brott som är av grov och hänsynslös karaktär. Möjligen skulle det uppfattas som hänsynslöst mot eh, Astrid Lindgrens efterarv eller något sånt där. Mot tittarna. Ja, precis. Vad det gäller utlänningar, det är ju en favoritämne för Sverigedemokrater. Då är deras hållning att det ska tillsammans med ett utomstraff också utvisas på livstid för en upp en viss brottskatalog då. Jag kan räkna upp vilka brott det är som utlänningar automatiskt utvisas på livstid för. De ska kunna utvisas på livstid för våldsbrott, sexualbrott, narkotikabrott, rån, stöld och tillgreppsbrott eller organiserad brottslighet. Ja. Detta gäller alltså oavsett förhållandena i övrigt. Ja, just det. Vad innebär då det? Jo, det innebär att även om någon riskerar dödsstraff så ska man kunna utvisa honom på livstid automatiskt för de här brotten. Ja, det, Och under men... begreppet tillgreppsbrott, jag vill bara säga det, så räknar man ju även in snatteri. Vilket då innebär, om man ska hårdra det, så innebär det i praktiken att man ska kunna döma människor till döden för snatteri så länge de inte är svenska medborgare. Just det. Men det här gäller väl också även faktorer som ligger bakom? Nej, Eller, nej, nej, det spelar ingen roll. Nej, det, det spelar ingen roll. Nej, det är det som emotionen går ut på. Att, för idag kan man ju utvisa utlänningar utifrån de har begått brott av en viss art. Men enligt Sverigedemokraterna då, så ska man inte räkna in några övriga omständigheter överhuvudtaget för de här brotten som jag räknade upp. Och då är tillgreppsbrott ett av dem. Så man gillar inte den här klassiska devisen ja, men om du är bröd för att eh, föda dina svältande barn. Den skiter man in. Nej, nej, nej, utan här är en automatisk mekanism ja. som då ska kicka in. Så att Jag man... ville bara vara övertydlig i det här fallet. <laughs> det, kanske finns du ska, då ska man, det ska tilläggas där lite kul att på deras eh, en av deras kongresser, då var det en motion där någon ville utvisa hela familjen till den här personen som hade gått brott. Och man fick faktiskt slåss för det här för att det inte skulle gå igenom. Det var ju flera stycken som tyckte det här. Nu gick det inte igenom, men det finns den vinden inom partiet. Mm. Jag, tänkte också, jag kollade faktiskt på just Runar Filippers del också lite grann. Det är tur för honom kan jag säga att deras, Sverigedemokraternas kriminalpolitik inte har fått genomslag. Okay. Han hade nämligen fått svårt att delta i riksdagens voteringar eftersom att han antagligen fortfarande hade suttit inne. Så det hade blivit en del praktiska problem med hans riksdagsplats. Okej, okay, han är alltså dömd för 13 brott. Ja, precis. Och jag har inte kunnat göra någon exakt uträttning här eftersom jag inte har läst domarna och jag vet inte exakt inom vilken tidsrymd som man har begått de här brotten. Men jag tänker vara schysst mot honom och titta på hur hans straffsatser hade kunnat se ut enligt en särskild motion. Man måste komma ihåg att Sverigedemokraterna vill höja straffskalorna för i stort sett alla brott. Men jag kollar bara på en enskild motion här och det är vad de kallar för tredje gången gilt. Ja, just det. Och det, jag kan läsa upp hur den... Hur det ser ut. Den som för tredje gången inom en viss tidsrymd begår ett våldsbrott, sexualbrott eller narkotikabrott i någon form eller en kombination av dessa Ska per automatik dummas till lagens maxstraff för det brott som har det högsta maxstraffet plus det maxtillägg som ges vid flerfaldig brottslighet. Okej, okay, förklara för en icke-jurist. Jag tänkte försöka det. Runar har dumts för brott 13 gånger. Han har dumts för narkotikabrott, misshandel och stöld. Mm. Eh, om jag återigen är snäll och utgår ifrån att den här mekanismen hade kickat in bara en enda gång, eh, hade han alltså per automatik fått spängelse i minst fem år utan möjlighet till villkorlig frigivning. Eftersom att det är maxstraffet för narkotikabrott plus maxtillägget då för narkotikabrott för flerfallig brottslighet. Okej, Fem år? Fem år för ett av de här tretton brotten. Men alltså, är alla tretton brott av samma grova karaktär? Nej, ja, det är de inte men han har begått även misshandel och stöld då, som också räknas upp i den här katalogen. Så att han hade den här tredje gången gilt mekanismen hade ju förmodligen kickat in flera gånger. Mm. Hade att han förmodligen hade suttit inne fortfarande utefallen <laughs> förmodligen resten av hans liv möjligen mm. så, ja, eh, jag är, som sagt, jag tycker att alla som har avtjänat sitt straff bör kunna ja, liksom få en ny chans att komma tillbaka in i samhället så det är inte det däremot så blir det ju lite konstigt eftersom att enligt Sverigedemokraterna så har han ju inte avtjänat sitt straff i så, Nej, utan då är... så borde han ju sitta inne mer för att avtjäna sitt straff men han får ändå en plats i riksdagen på så vis kan man för sig säga att Sverigedemokraterna tar något slags samhälleligt ansvar i och med att man erbjuder sådana här instegsjobb för gamla kriminelle. Jag vet dock inte om jag tycker att riksdagen är den bästa liksom, platsen för kriminalvårdens utslussning men det får vi stå för dem Angående det du pratade om precis innan Kristoffer, det här med Sverigedemokraternas rättspolitik så får du mig osökt att tänka på Björn Söder. Alltså som du nämner så är ju Sverigedemokraterna väldigt, väldigt rabiata i det här med att straffa brottslingar. Mm. Någon som är väldigt, väldigt rabiat i att straffa brottslingar det är också Björn Söder för han är ju känd som en förespråkare för dödsstraff. Ja, han går ju faktiskt till och med bortom partiets officiella linje som vi nyss konstaterade är ganska fördömmande mot brottslingar och vill... Åtminstone historiskt införa dödsstraff. Han fick väl frågan utifrån han fortfarande vill det häromdagen, var det inte så? Ja, men han menar du då att han följer partilinjen och partiet, eh, i partiet är det inte en fråga som är aktuell. Och då menar Björn Söder att om han är för dödsstraff, det är inte relevant i sammanhanget. Mm. Det är väl det nya mest. det är ju inte den enda gången man använt det. Det är ju samma när Anna Hagvall sa att kvinnor får skylla sig själv när de blir misshandlade i princip och då sa man ju också att det var inte en politik hon skulle föra och dittan och detta. men var det mer som hade kollektivitatsen och liknande men också, det, det är det som bara nej men jag tycker så privat men jo, det här med evolutionsteorin och eh, vad heter hon Julia Kronli, det var också hon, hon skulle heller inte föra, föra en kreationistisk politik då, hon skulle följa partilinjen när man bara, va? Jag tänker mig, alltså personligen för mig, för jag vet ju att det finns företrädare för andra partier som inte eh, har fått så mycket repressalier av att de har uttalat sig på det här sättet. Men jag tänker mig personligen att om man sitter i ett parti har den här typen av åsikter som går så långt ifrån. För att vi ska nämna det att i Sverigedemokraternas nya partiprogram så skriver de ju under rubriken dödsstraff så står det ju att det bryter mot mänskliga rättigheter- och att det finns för stora problem med dödstraff rent, alltså att det är svårt att bevisa mm. att man har begått den turen av brotten det är alltså någonting som går fundamentalt emot deras egen åsikt då, men ändå sitter Björn Söder kvar Ja, han är inte den enda heller som har förespråket dödsstraff. För, för, men för någonstans så säger ju faktiskt Sverigedemokraterna själva att om du har den här åsikten ja, då bryter du alltså mot de mänskliga rättigheterna du ställer dig alltså inte bakom människors lika värde mm. så att det jag outar här det är att Björn Söder ställer sig alltså enligt SD inte bakom människors lika värde enligt deras eget partiprogram. Just det. Där har ni det, det kan ni tänka på. Han, han har ju i den här debatten också, SD Björn Söder. Riks. Han har ju i den här debatten också faktiskt listat ett gäng argument för varför han vill införa dödsstraffet. Det, det är någonting som återfinns på hemsidan eller tidningen Expo. Ja, Expo har skrivit om det här med hänvisning till tidningen Demokraten där de här 16 argumenten för dödsstraff listas. Jag kollade på den här listan. Jag tyckte den var lite intressant faktiskt. I stort, ja det finns ju ett argument som jag tycker var ganska intressant här och det är att det ger brottsoffer och deras anhöriga sinnesro och punkt för brottet. Det och att det är det uttrycket för medkänsla med alla brottsoffer och anhöriga det är väl kanske det av de här argumenten som jag tycker är mest liksom, intressanta Alltså som det överhuvudtaget går att diskutera. Man skulle i och för sig kunna hävda att till exempel det finns bättre sätt att visa medkänsla än att ta livet av människor till exempel att ja, men via brottsoffer, fonder, sociala skyddsnät och så. Men de andra argumenten däremot de går faktiskt att direkt vederlägga upp. Bland annat att det avlägsnar ur ekonomisk synvinkel det stötande inslag som alternativ innebär, skriver Björn Söder, och menar då att det skulle vara billigare att ha ett dödsstraff. Mm. Detta är inte sant. Tänker han sig arkibusering utanför huset då? Jag vet inte faktiskt, men undersökningar visar i USA då att dödsstraffet är allt från 70% till hela tio gånger dyrare än att sätta in en livstidsdömd fånge. Okej, okay, vad skulle det här bero på då att det är så dyrt? Ja, men det är till exempel att det blir väldigt utdragna rättsprocesser och det krävs väldigt hård liksom, bevakning på varje enskild person då som sitter på death row och ja, advokatkostnader och sånt där. Men just det, av den anledningen... klaganden och, här... och allt kan jag tänka Ja, precis, på. precis. De här människorna ja. har kanske inte så mycket att förlora när de vet att de ska dömas till döden en dag. Eller, de är dömda till döden och vet att de ska dö. och då måste man kanske ha ganska mycket tillsyn. Mm. Han säger också att det går viljan hos en folkmajoritet till mötes. Mm -hmm. Något som man direkt hittar på Vilket man ju kan göra, men det kanske inte är så bra om man är politiker Just det, jag läste uh, det någonstans Att det var 33% Trenar va? du allvar att Björn Söra, ju. Ja, jag gör faktiskt det uh, Ja, precis 33% är för Det tycker jag väldigt mycket i Enligt ja, ja, det är väldigt mycket Men det är, ju... är sannoliken ingen folkmajoritet Sen säger han att Det <skratt> avskräcker mest effektivt Från våldsbrott och mord Återigen då med den eh, juridiska doktrinen som menar motsatsen i Ja forskning. precis, mm. precis. Det, är liksom, det är ju samma med det här med att högre straff inte leder till minskad brottslighet egentligen, det, det är ganska logiskt egentligen för ingen som begår ett brott räknar med att bli ertappad. Nej precis, och ä, om du liksom för de brotten som jag antar skulle leda till dödsstraff så är det ju väldigt ingripande åtgärder redan nu man får ju sitta fängelse fänga väldigt väldigt länge så om man tänker att jag kommer förmodligen åka fast då gör man det nog ändå inte uh, det fortsätter så här, han har en massa olika argument Som inte, det finns något som helst belägg för Dock så har han ett argument Som han, man måste Hålla med om honom, det är faktiskt sant Det är att det stoppar definitivt gärningsmannen Från ytterligare brott <hållt> jag, jag, jag kan inte komma på något Motargument mot det, det är faktiskt sant är vänner, det var allt för veckans avsnitt av interacist men podd Ni har den här veckan hört mig, Kristoffer Gummelsson, och Magnus Esser och Henrik Johansson. Tack så mycket, Henrik. Tack, tack själv. <laughs> Bra. Eh, vi vill tacka Studentradion också för att vi får låna deras studio förstås. Studentradion 98,9 i uppsala. Ja, och vi ska också säga det för alla er som lyssnar på podden Ni hittar den inte bara på det stället Ni hittar den nu utan ni hittar den på iTunes Ni hittar den på poddomeric.com Och ni hittar den på Soundcloud Då förslagsvis genom eh, Hemsidan interasistmän.se Och så ska vi säga det Och vi uppmanar er också till att gärna Kontakta oss med råd, idéer eh, Kritik och det gör ni på Podd, snabbla, Just det eh... Ja, säger vi så. Det var allt för den här veckan. Eller hur, Magnus? Mm, det känns som jag har något mer. Äh, jag har ingenting mer. Uh... Ligger inte sömnlös på nätterna över att Astrid Lindgrens arv plundras på det här viset. Kan vi hälsa våra lyssnare, avslutningsvis. Hej då! Nästa, nästa vecka kommer Kalle Lind. Missa inte det. <laughs> ja, ja, ja. Vem är Kalle Lind...